Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntönyöket! Ja. Kolunzi a Gábor! És Mányai Gézen. A mai napon vendégeink Szegő György és Elcsei Attila építészek, és a témánk pedig hát sajnos az élet úgy hozta, hogy egymás után két hát emlékműsor kell tartanunk, ugye a Csankró betről tartottunk Alálának első fordulóján fordulóan emlékműsor, emlékműsort, és most megint szomorú kötelességünknek teszünk eleget, most Gelle János építész, és urbanista, és művész, és polihistor szóval sokféle, és, és erkesztőség. Civil mozgalm. Civil, moz, civil mozgalmi ember szóval sok szerepet lehet mondani róla. Hazánk nagyja, mert távozott közülünk tavaly december 4-én. Én nagyon kedveltem őt, és nagydra tartottam az ő szemléletét, és hát ez meg is látszott műsorainkban, hiszen magam számára is meglepetésként hat alkalommal is szerepelt a műsorunkba. Tehát igyekeztem én, én többször a gondolatait, hogy megosztjuk a tisztelt hallgatókkal. Nos, azzal készültünk, hogy a legfontosabb gondolatait ő maga mondja el, és erre reflektárba fogunk beszélgetni azokról a ö, hát, szemléletről, arról a világlátásról, amit ő képviselt. Ö, engem legjobb inkább az szerveségről ségről vonatkozó gondolatai fogtak meg. Ö, első alkalommal, mikor találkoztam a 2000-évi velencei Biennálé, ö, hát kiadványával, amit annak idején ő Szegő Györgyel együtt hát, szervezett, szerkesztett, hozott össze, és ennek a kiadványnak, hát egy mondhatni előszavába, amit én sokkal többnek tartok előszónál, olyan gondolatokat fogalmaztak meg, hogy attól kezdve én kerestem az ő vele való kapcsolatot. Ezek el majd hangzani műsorunkban de az első alkalommal még 2004-ben szerepelt a mi műsorunkban Meggyesi Tamással együtt, amikor pontosan erről a a város gyógyításról, földgyógyításról és általában az életről, a bolygónak az életéről, tehát ilyen eg egészen messzire vezető gondolatokról volt szó, és egyébként ez megjelent a műsorunkról szóló első kötelben még 2019 ben Az első idézeteket, tehát ebből a műsorból fogjuk itt hát közölni amikor ilyen gondolatokat tettünk közé. A fellépés ma már egész szentragi vált, a gyakorlatilag a tervezési tevékenység alapvető akadályává vált. Ma már tervezni csak alávállásokkal lehet, ami azt jelenti, hogy, hogy egy tervezéshez szükséges ráfordítási idő és energia az nem térül meg a tervezésnek a bevételére. Ha Aki egy épp létre akar hozni, annak nem érdeke, hogy ez, ez tisztésegesen megtervezve? Sajnos nem. De általában ellen benne, vagy pedig...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 Szegő, Györgyel együtt megfogalmaztak még hány éve is? 80-ban. 80, 80. 80-ban. Ez a gondolatokat. Jó napot. 1980-81-ben Gerla Jánossal csináltunk egy kiállítást a Budapest galériában. Az volt a címe, hogy építészeti tendenciák Magyarországon 1968-81. Előtte Meglehetősen feszült légkörben volt hét képzőművészeti tendenciák kiállítása. Budapest galériában elég nagy bátorság volt, hogy a, a akkori vezetése a galériának ezt bevállalta. Tulajdonképpen körbejártuk az országot, nem csak fiatalokat, a, az alkotó generációkat, az építészi irodákat, és akkor főleg ezek államiak voltak és az otthoni műtermeket, hogy azokat a terveket vegyék elő a fiókból az építészek, amelyek nem valósultak, nem valósulnak meg. Ezeket állítottuk ki, kb. 300 tervet egy minőségi rosta alapján. A Budapest Galériában volt kis botrány körülötte, a hivatalos építészet nem szerette ezt, hogy kicsúszott a kezéből az a szűrés, ami az építész dolgozó emberek amit jól ismertünk, és ami ellen tulajdonképpen a kiállítást tiltakozott. Akkor még a állami államét vállalatok voltak, ugye nem is volt más, nem létezett más. És készült ez egy katalógus, amihez írtunk előszót, akkor még külön-külön, nem úgy, mint a Velencei Biennáléhoz. És a János Szeretnék egy részletet felolvasni, ami azért kapcsolódik az előző szövegéhez, mert arról szól, hogy az építészeti tervezés tulajdonképpen micsoda. Idézem. Elképzelhetünk valakit, egy különös lényt, aki az angyal és az ember egymást kiegészítő birodalma felett áll, és áttekinti egyszerre azt az egészet. Nem látja a határt, de látja a földben szunyadó magokat, melyek őszinte varázsütésre kibomlanak. Ennek a lénynek a szemében jogosultá válik egy jelenség két állapotának összevetése és megfeleltetése. Ez a lény valóban megfigyeli az építész teremtő tevékenységét, talán ezt látja maga előtt. Három lépésből áll a teremtő folyamat. Az elsőt meghatározza az építész érzékenysége a nem létező iránt. A harmadikat meghatározza az építész képessége a már személyesített, vagyis érzésekben és gondolatokban már létező jelenség adekvát anyagi formáinak megtalálása iránt. A középső meghatározza az építész személyének teljessége sorsa. A képzelt lény persze átéli azt is, ami a 70-es években a Föld ezen darabján a magyar építészetben történt és nem történt. Látja mindazt, aminek meg kell születnie, látja, hogy ebből mennyi és mivé változik át. Látja a nyitott tenyérel és az ökörbe szorított kézzel előre nyúló építészeket, látja a Földön lábukat megvetőket, a Földbe süllyedtek és a Föld felett lebegőket, Látja a formákkal küzdőket és a mozdulataikat unottan ismételgetőket, a viziónkat, a hallucináció is kíséri, talán ezt halljuk. Akik a dolog két állapotát valóban teljes mi voltukkal kötik össze, kevesen vannak. Ezért ezekre épp úgy három még saját közösségükkel szembeni idegenségük, mint azokra, akik szerepüket nem vállalják. Eddig olvasnám föl a János szövegét, erősen érezni rajta Makovec mester ihletését. Akkor körülbelül 6-8 évvel vagyunk azután a térkísérlet sorozat után, amit János két társával, a mester, a Makovec Imrével és Sáros Lászlóval tulajdonképpen a. a ki nem mondott magyar avangard, tehát nem a nyugati, hanem a magyar avangard, és az ezotérikusnak degradált Steineri filozófia között kísérleti, mondjuk úgy, hogy alkotó kísérletként végzett, egy, akkor meghirdettek egy pályázatot, is, amely tulajdonképpen máig földolgozatlanul áll önmagában, és most a Makovec Imre, és sajnos Gerle János halála után dupla felelősség, hogy a magyar értelmiség földolgozza ezt a kísérletet, ami most már lassan 40 éve kiállt folytatás iránt után. Ezzel a közepébe vágtunk a témánknak abszolút, én magam, eh, ahogy mondtam az előbb, a Belence BNAD kiadványából ismertem meg először Gede János gondolatait, hogy releváció számomra, hogy már eh, azt megelőzően 20 évvel is ilyenek hangzottak el. Hogy fogadta ezt a szakma akkor? Az akkori magyar építő művészetben ennek semmi köze, amit most mondani fogok, ahhoz, amit, amit én jelenleg szerkeztek fúirathoz, mert nincs sértődötsége mögött. Akkor megjelent az akkori szerkeztő, később főszerkeztő távoz tőlem sátán címen <gül> fogalmazott recenziója, ami, ami ma talán így, ahogy látom most, hogy de az akkori szituációban ezek vérfagyasztó sorok voltak, tehát tulajdonképpen nagyon kikaptunk, és ennek következménye. következménye? Nem mondanám ezt így ki, hogy, hogy direkt ennek, de történetesen a Jánosnak talán egyszer volt állami státusza a Vátinál, nem hosszú ideig. 60 év körül jutott egyetemi katedrához addig gyakorlatilag kirekeztet volt az építészet verkeiben. Nyilvánvalóan óriási hatása volt ebben a pozícióban is, egy rendkívüli emberről beszélünk. Az én esetemről meg szerintem itt ne beszéljünk. Én egy részleges szilenciumot kaptam nem csak emiatt, hanem kaposvári tevékenységem jutalmaként is hogy be a a velencei biennáli? A velencei biennáli az 20 évvel később volt, amit együtt csináltunk a Jánossal, és gyakorlatilag az a szöveg, amit, amit itt megbeszéltünk, hogy, hogy ebből a velencei anyagból ki szeretnétek emelni, az ott folytatja, ahol az előbb a bajta. Igen, csak az érdekes, mert hogy 60 éves koráig tartott, mire a tanításhoz jutott úgy igazán. Tehát azért végül is az ő hatása, az ne felejtsük el, hogy sok könyve megjelent neki. Tehát igenis, ő könyveink keresztül tanított már harmadab is minket. Hát az egyik legfantasztikusabb könyv, amit ugyan többet magával a mestere együtt is jegyez, de mégis csak ő csinálta az a Magyar Századforduló mondjuk úgy, hogy enciklopédia, amit, amit szinte mindannyian kézikönyvként könyvként forgatunk. Ez 1990-ben, a rendszerváltás uh -huh. nevezük így után. Jelent meg a szépirodalmi kiadónál, tehát nem egy szakmai kiadónál. Azért mindig, tehát ha az ember figyelmesen nézi a, a, a szituációt, azért mindig érez valami fajta ilyen furcsa berzenkedést, ami, ami talán azok részéről, akiknek mondjuk úgy, hogy a, a János elhivatottságát tapasztalni és méltányolni kellett volna, a helyzetbe kellett volna őt hozni, tapasztalható volt. Ezt ki lehet -e fejezni arról az oldalról, ahol kritizálták? Tehát mit mondtak rá, hogy miért nem? Hát ez ezt nem az én hivatásom ezt Csak hogy mondani, hogy mi az, amibe beleütközik. Arról van szerintem szó, hogy a, a János az építészetet egy olyan alkotó tevékenységnek gondolta, ami nem egy követő folyamat, nem valami fajta mintákat, valamilyen mondjuk úgy, hogy építőipari diktátumként Magyarországon átvevő jelenségként esetleg nagyon tehetséges tervekben és épületben az építészek megfogalmaznak, hanem mondjuk úgy, hogy a, abból az angyali régióból indítva kezd el az építész megfogalmazni, amiről az előbb ő maga beszélt. a Attila. Én ezt egy kicsit még kiegészítenem és egyetértve ezzel, hogy, hogy igazából a mester révén is Gerle János egy érzék feletti valóságról beszélt, egy olyan világban, ami, ami az intellektus kalickájában van zárva. És nagyon kellemetlenül érezték magukat mindig is a, hogy úgy mondjam, a fősodorban lévő építészek, amikor Makovec vagy Gerle szembesítette őket ezekkel a gondolatokkal, és ez tudnillik egy, egy mitikus jövő előszele, amiről ő beszélt és Makovec beszélt, és ennek a legmarkánsabb kifejezése a szintén értetlenséggel, sőt nem tetszéssel fogadott Velencei Biennálé kiállítása, ami pedig szerintem egy nagyszerű kiállítás volt nemzetközi értelemben is, és éppen ezt a, a és ez a mai napig ez a helyzet e, érzékelhető ahogy én úgy érzem, hogy a János halála is igazából a szakmai körökben visszhangtalan maradt a, a kötelező e, udvariasságon túl e, és, és a mai építészet e, ilyen formai játékokban egy, az intellektus börtönében van továbbra is, és, és blöfföket gyárt, mint mondjuk akár a Szél legújabb terve, vagy bármi, ami, ami egy múlt, és a János a jövőről beszélt, és, és ugye ezért én ezzel magyarázom azt alapvetően és mélyen, hogy őt miért nem fogadták be, vagy miért nem értékelték és értékelik. Ezt a különbséget el lehet mondani épületben is, mert a, a, aki nem építész, annak számára ez egy kicsit, hogy mondjam, meg, nehézen megfogható a dolog. Igen, ez mi legfeljebb arra gondolunk, hogy, tudom én, hát biztos most a ilyen árvalányos magyaros motivumokat hiányolnak ezek az emberek, de én érzem, hogy nem erről van szó, csak... Miben lehet ezt kifejezni? Hát talán... A térben esetleg Nekem a, én... a... Ugye itt, itt végül is, amiről szó van, az építészetben leginkább azt tudja illusztrálni, amit Maková címre képviselt, és amit Gerle János ugye szolgált és interpretált is. Voltam nemrég egy szakmai konferencián, ahol ahol elhangzott egy megemlékező ö, előadás is Makovec szímre halálának egyéves évfordulójára, és elhangoztak egyéb ö, teljesen más témai szakmai előadások is, és valamelyik külföldi résztvevő ö, kezébe került a Makovetsz téri templomának a tervét tartalmazó folyóirat. És hát ez a, ez a illető egy külföldi építész volt, véletlenül soha nem hallott még Makovecről, és megnézte ez, ezt a fantasztikus elképesztő tervet, és megmosolyogta. Tehát mintha egy ilyen kis óvodásnak a Moritzka rajzát nézte volna, és folytattak egy teljesen terméketlen diskurzust arról, hogy most a velencei vnl miért kell maketteket kiállítani, és melyik építész mikor, hány makettet csinált. Hát, no comments szóval itt, itt azon, azon túl, hogy hogy, hogy egy, egy amiről itt az angyali van szó, itt valami, valaminek meg kell itt testesülni, és az épületben is, és ez a, a Makohez temploma egy olyan távlatot nyit meg, ami, ami számunkra is, akik ebben a gondolatkörben mozgunk, egy rejtély, egy misztérium, hogy mi, mi van abban a templomban elrejtve, ami még a rajzokon keresztül is megnyilatkozik, hogy élő és holt lelkek vándorolnak a magasban lépcsőkön. Tehát a, a szentek és elkárhozottak temploma most ez még azért egy, egy átlag mezei katolikus számára is egy kemény kérdés, hogy itt miről van szó. Tehát itt olyan, olyan kérdésekig kell elmenni, hogy a, a bukott angyalok is megváltásra várnak, mondok egy ilyen mondatot. Most ezt nem lehet a mai kategóriákkal értelmezni, már pedig ez a templom erről is szól. És ezek a bukott angyalok itt kísértenek a tudatunkban, és ez, ez okozza ezt a mai pokoli ügyet. Na most ehhez képest, hogy én milyen színű és textúrájú dobozból csinálok sportcsarnokot, amin a vonalkód nyilászárók ritmusa hogyan alakul, ez, ez tökéletesen érdektelen. Tehát ebben a, két, e, ebben a e két irány létezik, ma és köztük egy hatalmas szakadék. Én ezt szóval magamnak úgy fogalmazom, hogy az egyik oldalon lehet egy ilyen mesterkél törekvés, amit például, mondjuk, ha azt mondjuk, hogy az arányoknak mondjuk egy matematikai játékkal való kifejezése, mondjuk ebben látszik, a másik pedig. Valami, ami a lélekben mélyen el van rejtve, és hát ez ez tulajdonképpen már ilyen, akkor nem is biztos, hogy az építészet. Hát csak kifejeződik talán egy épületben. Hát Hagyományos értelemben nem is szoktuk ezt talán annak nevezni. Valahogy az az igazi építészet? Hát lehet. Mm -hmm. Szerintem az, az is <tos> alapvető kérdés, hogy most, amikor erről beszélünk, vagy amikor beszéltünk erről 80-ban, vagy 2000-ben, akkor milyen emberiség léptékű időben vagyunk. Nyilvánvalóan a, a keresztény egyház valami fajta ütferténeti időben gondolja el a liturgiát, és nyilvánvaló ha az a pogány emberi magatartás, amit a földön az emberiség eljátszik, az tulajdonképpen egy apokaloptikus idő pillanatokon belüli bekövetkeztét jelzi. És éppen ebben a 2000-es évben tavasszal tél, télen zajlott le ez a rettenet, amit tiszai ciánmérgezésnek szoktunk így, ha még egyáltalán emlékezünk rá, ami, amit megidéztünk a kiállításban is, elemi erővel hatott a nézőkre. Az egész kiállítás, aki ezt rendesen végnézte, és sokan voltak ilyenek, sokakból sírást és, és ezt a fajta vallásos gondolkodást vagy, vagy érzelmet váltotta ki, amit, amit az előbb érintettetek. A katalógusban a jelenések könyvéből a keserű folyót idézük meg, és azóta is hát lassan 15 év, és semmi jelen nincs annak, amit az akkori többetikat etikát, főkurátori jelszó ott a azon a biennálén is meg lehetett egy kezünkön számon, egy hány ország kiállítása gondolkodott valóban ebben a jámondatban. Tehát azóta sem gondolkodik az emberiség egyben, sőt egyre ijesztőbb egy, egy pokol vagy mennyország válaszút előtt áll a világ, és úgy gondolom, hogy az, amit a templomban megfogalmazott építészeti üzenetként az előbb idéztél, az pont erről szól. Tehát, hogy építész, az építész ezt tárgyasítja, vagy legalábbis képes erre, hogy tárgyasíts, és az első szövegben is erről volt szó, amit itt próbáltam megfogalmazni. ez építés most... az egyik ilyen, aki ebből jelen időt csinál. Talán most az ideje, hogy elhangozik, ez a bizonyos bevezető a Velen CBN-náli hát, katalógusából, amit ti ketten írtatok a Gelle Jánossal, ami hát számomra egy nagy ö, élmény volt találkozni vele. Ö, tehát akkor nem próbálom felolvasni, már hogyha bírom, hanem akkor majd a Gézának átadom. Új Atlantis felé. Maróti Géza, a velencei biennádi magyar pavilonyának tervezője, 20 éván át foglalkozott az elsőjét Atlantis kultúrájának kutatásával és hatalmas kiadása vár a kultúrtörténeti munkájának részeként rekonstruálta a fővárost. A velencei kiállítás nyitó modell, tisztelgés a 125 éve született építész előtt. Atlantis fővárosa ősképpen minden az volt a született városnak, és szimbóluma a teljes pusztulásnak is. Az atlantiszi kultúra jelképe az ember és a Föld harmonikus és gyümölcsöző együttélésének. Atlantis elsőjelése fenyegető figyelmezhetése harmónia megbomlásának következményeire. Mai civilizációnkat és vele a több évezredes városi kultúrát ismét a megsemmisülés fenyegeti. A felvődés rögeszméjétől a folytonos újratakarás vágyától hajtott ember, Elvesztette érzékeny és eleven kapcsolatát a Föld és a kozmosz erőivel. Mindennapi létfeltételeinket az általunk előidézett katasztrófák sűrűsödő hullámai fenyegetik, amit öncsalással esztétikai, technológiai és tudományos káprázatba rejtünk. A, a városok egykori belső rendjét, könnyedetével fennálló egyensúlyát meggyötrötte és összetörte a csak az anyagész érzékelő, gazdasági érdekek által vezérett várospolitika. A racionalitás állatszon mögé bújó szeretetlenség, az urbanisztika és a logisztika szövetsége a városok halálát okozzák. A városlakó éppen úgy nem talál többé szellemi és érzelmi támaszt a maga környezetében, mint a rendre kipusztuló állatfajok a sivatagat tett természetben így vesz a természeti lényét a városban felnőve gyermek is. A velencei nemzetközi építészeti kiállítás üzenete az, hogy az építészek lélekelnéte és felelősségvállalása nélkülözhetetlen a válságból kivezető út megtalálásához. Az új Atlantis, az ember és a föld lelki-szellemi egységének helyreállítása, amely a földnek, mint elemen lénynek fizikai, lelki, és szellemi szféráinak megismerésén és tiszteletben vételén és önmagunk belső békének megteremtésén alapul. <kül> a városok és a táj állapota közvetlenül összefügg a személyes és közösségi élet minőségével. Az építészetnek az ősi tudáson kell alapulnia. Az embernek, különösen a környezetet alakító építésznek meg kell nyitnia Természetes, de elfeledett érzékeit, melyek a kapcsolatot teremteni a föld, rejtett, és civilizációt fenntartani képes erőjével. Ki kell fejleszteni a képességeit, hogy érzékelni tudja a földet, élettel telítő energiarendszereket, a természetet éltető elemi lényeket, minden építés, romboló, élettelenes tett, hanem a Föld megvalósulása törekvő erőit fejezi ki. Az építész hivatása, hogy magasabb rendű törvények közvetítője legyen. Minden könnyelet alakító tevékenység hozzájárul a Föld egyensúlyának helyreállításához, ha a Föld látható és láthatatlan élőlényeivel, élettereivel való szeretetteljes kommunikációból fakad. Elég, a hagyományos városherkezetet átalakító koncepcióból, akár burdozerekkel, akár bombákkal történik. Elég az esztétikai, de különösen ideológiai alapon tervezett új városnegyedekből. Elég a hordozó, még használható épületek szemétre vetéséből. Elég a növényzet körnöletelen írtásából és átalakításából. Elég a természetes a szétromboló, az összefüggő élettereket szétszagató infrastruktúrából. Elég az olyan városszenvedésből, amit a spekuláció, a tőke pillanatnyi érdekei, a korrupció irányítanak. Elég a központosított elveknek alávetett helyi érdekekkel szemben közömbös településpolitikából. A nemzetközi állami és önkamatító szervezetek feladata az élet szolgálata, mert az élet szent. A alakításban a helyi és közösségi érdekeknek kell érvényesülniük, amelyeket csak teljes elfogadatlansággal, múltat és jövőt egybelátó szemmel lehet áttekinteni. A környezet egészséges átalakításához minden ember hozzájárulhat, önmaga felemelésével, az élet iránti felelősség felismerésével. A jelenlegi alap- és felsőfokú oktatási intézmények helyét át kell vennie a szabad nevelés független intézményrendszerének ha azok nem tudják a gyermekek született képességeit megőrizni és megélelni, a gyermekkorban elfotott élettisztelő szeretetet életre hívni, a könülettel és önmagunkkal szemben, süket füleket és lezárt szemeket megnyitni, és új ércekeket felébeszteni. Az emberek által cserben hagyott, a szeretet hiányátos sorvadó, a lelkismertlenül, sőt szándékosan mérgezett természet és a települések leüppölését, életerőjének megbénítását csak az új tudatosság fékezheti meg, amely képes a régi Atlantisszal együtt alámerülni, és az új Atlantisszal kiemelkedni a mélységből. Az új Atlantis építészete a városok és a táj, a természet és az emberi közösségek évszázadok alatt, de különösen a 20. században ütött sebeinek gyógyításával kezdődik, és a földből és a kozmoszból, a múltból és a jövőből és a szabad emberi fantáziából kicsirázó városok felé tart az új évezer építészetének kulcsa, a kommunikáció az ember és a föld között, az ember és embertársai között, az ember és a saját múltja, hagyományai, a város és a környezetét alakító táj, és elsősorban az ember és önmaga az ember és az Isten által kezébe adott jövőbeli lehetőségei között. kizárólag bármilyen más szakmára is. De én úgy értékelem, hát részben azért, mert én magam építész vagyok, hogy a legsúlyosabb felelősség az építészeket terheli, amennyiben a környezetben, városokban, épületekben tulajdonképpen káros és nem gyógyító folyamatok vannak, amelyek hát végsősorban az emberre vonatkoznak, hiszen az embert betegítik meg a rossz épületek, vagy a rossz városi környezet. Tehát ilyen értelemben, ha egy város vagy épület gyógyításról van szó, akkor nyilván ennek, ahogy te is mondtad, az emberre vonatkoztatva van csak értelme. De azt gondolom, hogy ezt akkor itt megfogalmazom újra, hogy az építész, aki belenyúl a környezetbe, és hát ez az a szakma, amelyik a legnagyobb befolyással van az ember környezetére a magalkudó tevékenysége révén, ebben a folyamatban azért nagyon világosan megkülönböztethetőnek gondolom én, hogy mi az a folyamat, ami gyógyító módon, vagy pedig romboló módon hat, és hát én ezt hajlamos vagyok nagyon szélzőségesen úgy fogalmazni, hogy ami nem gyógyítóan hat, az, az igazából már, ahogy te is mondtad, ezt tulajdonképpen automatikusan a romboló folyamatok körébe tartozik, bár hogyha legalább annyi, belátás volna, ami persze már feltételezi azt, hogy valaki gyújtani is képes, hogy tudja azt, hogy mivel nem rombol, az is nagyon pozitív volna. Azonban ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy valaki, akinek a kezében van a, azt mondhatom, hogy hatalom, bár ez nyilván a mai világban nagyon bizonytalan, hogy az építész kezében van ez a hatalom, vagy sem, hiszen általában alárendelődik megrendelő igényeknek, hogy valaki, aki ilyen helyzetben van, annak rendelkeznie kell egy megfelelő szándékkal először a gyógyító folyamatok kezelésére nézve. Tehát egyáltalán fel kell, hogy merüljön benne az, hogy az, amit csinál, az, az milyen hatással lesz, és hogy az lehetőleg pozitív hatással legyen a környezetre, az emberekre. De hát ez szándék természetesen nagyon kevés. Ennek egyrészt akarattá kell válnia, másrészt pedig egy olyan áttekintő képességre, tudásra és ismeret anyagra van szükség, ami általában nem része sem az oktatásnak, sem annak a fajta tudásának, amit elvárunk egy ma működő építéstől. Hiszen látnia kell azt, hogy hogy egy adott helyen eh, annak a térbeli összefüggései, történelmi összefüggései, társadalmi összefüggései tekintve mi az a folyamat, amely azt valóban pozitívan tudja befolyásolni, és ez egy rendkívül, eh, rendkívüli tudást, felkészültséget igényel. Ráadásul nem csak a, a fizikai, területén a dolgoknak, ahogy én gondolkodom, hanem alapvetően egy spirituális ö, ismeretet ö, feltételez, hiszen a dolgokban való beavatkozás az nem csak a fizikai síkon történik meg, hanem ö, úgy gondolom, hogy egyfajta lelki-szellemi síkon, egy példát mondjak, most éppen szegeden voltam, Te egyensúlyt próbáltál teremteni a másik a különböző között, de hát azért mégis úgy érzékeli az átlagember, ember, hogy, hogy azért a, a környezetünkben, a földön valamiféle nagyon nagy mértékű rombolás folyik, és, és tulajdonképpen az emberi mentalitásnak a megváltozása az okozza ezt a fajta rombolást, ami olyan mértékű, amivel... Az ember azt gondolja, hogy nem lehet fölvenni a küzdelmet, tehát hogy hogyha hallom azt, hogy hány ezeren betegszenek meg még mai napig, a mondjuk a csernopili katasztrófa következtében, akkor mostan miről, hogy, hogy beszélhetnék egyáltalán valamiféle gyógyító tevékenységről, hiszen a katasztrófák olyan nagy mértékűek és olyan súlyosak, és ezzel szemben nekem egyetlen pozitív válaszom van az, hogy Egyrészt, hogy a, a Föld maga, mint egy, hát általam egy élőlényként tisztelt, vagy élőlének tekintett jelenség, hát sokkal nagyobb mértékű változásokra képes, és sokkal nagyobb súlyú válaszokra képes, mint a, az egyén. De az egyén is ebből a fajta, szemlélettel, felfogással, partneri viszony kiépítésével, nagyon kis lépésekkel is nagyon hatékony tud lenni. Tehát, hogy vannak olyan földgyógyító módszerek, amelyekkel véletlenszerűen találkoztam, amelyek hát a, a homeopata gyógyításhoz hasonlóan megkeresik azokat az érzékeny, ilyen áronlatait a földnek, az, az, az idegrendszernek olyan pontjait, amelyeken gyógyítólag hatva nagyon nagy, tehát a beavatkozáshoz képest aránytalanul nagy pozitív változást lehet elérni, aminek én egy konkrét eredményét láttam, Szlovénia területén, ahol Muraszombatnak a közepén van egy nagy park, amelynek a fái kezdtek hatalmas, több száz éves fák, egy nagyon szép park, kezdtek elhalni, és az egész nek a növényzete kezdett tönkre menni, és ott történt egy ilyen fajta földgyógyító beavatkozás, hogy bizonyos helyein ennek a parknak ilyen kő, megfaragott helyeztek el, amelynek az volt a célja, hogy azokat a felmért káros befolyásokat, amelyek a parknak az elhalásához kezdtek vezetni, azokat valahogy ellensúlyozza, tehát mint egy fölébrezze a, a föld erőit egy öngyógyításra. Én az eredményt láttam, hogy egy fantasztikusan virágzó park alakult ki, ott állnak, direkt ott hagyták a az elhalt csonkokat, vagy az elhaló félben lévő fákat, amelyekből kihajtottak friss hajtások. Tehát egy nagyon erős ilyen regenerációs folyamat indult el, és hát annak a nyomai megvannak, hogy a középkor előtti időben az emberek nagyon tudatosan éltek ilyenfajta beavatkozásokkal. Tehát tudták... Azt, hogy hogyan lehet, mondjuk egy másik ilyen elég abszurd példát mondanék, hogy az arab félszigeten vannak a sivatarnak olyan területei, amelyek tele vannak oázisokkal. És ezeket nem tulajdonképpen csak annak köszönhető, hogy az emberek kialakítottak olyan fajta, ilyen különös üregeket a földben, olyan Hát földépítményeket hoztak létre, amelyek a maguk körül kialakuló, valmiféle mondhatom aurával segítették azt, hogy a talajvíz az magasabbra emelkedett ezen a területen. Tehát tulajdonképpen a, a, az ég és a föld közötti kapcsolatba beavatkoztak mesterséges módon olyan, olyan eredménnyel, hogy vizet kaptak a növények, anélkül, hogy különösebb csatornázásokra, vagy ilyen nagy mértékű beruházásokra e, sor került volna. És ezek olyan finom, olcsó, egyszerű eszközök, amikkel hát az ember rendkívüli módon tudna élni, tulajdonképpen fölvehetné a harcot a e, klímában bekövetkező hát fenyegető változásokkal szemben például, csak hát éppen ezekkel egyszerűen foglalkozni kéne, oda kéne figyelni, és ezeket, hát egyit hozzá kell tenem, ezeket nem a pénz mozgatja. Örülök hogy van valami másban, világszerű, beruházóvá válik az esetben, tulajdonossá válik egy olyan dologban, és akkor tulajdonképpen az kövésnek az idézi elbet, tehát a, a tagjává vagy részével. mondta Bélo, hogy jól oda vagyunk, mi mint kozmálva és ez, ez egy nagyon talán kis szóval Mi része vagyunk egy egy nyilván ki ki a maga helyén. Ha összeesküvésről kell beszélni, azt gondolom, hogy mint egy vízió, nyugodtan lehet róla beszélni, én nem tudom igazolni ennek a létét, de, de hogy, hogy egy gondolatjátékként mindenképpen érdemes ezt felvetni, azt gondolom, ha létezik ilyenfajta nagy összeesküvés, akkor ennek az a tétje, hogy az ember, ami, ami Hát én úgy gondolom, hogy minden világfejlődésnek tulajdonképpen letéteményese, hogy az ember a maga mindig újjászülető születő individuumával mint egy potens személyiség, aki, aki bele tud szólni a világba. A plázák alkotói, vagy nem tudom, nem hiszem, hogy ennek igazából tudatában vannak, vagy hogy, vagy hogy ezekben a napi városi problémákban ez, ez tetten érhető, de a világban kívül az tetten érhető, hogy az emberek milyen mértékig veszítik el a, a saját létüket. Tulajdonképpen élnek egy életet, nem kell ehhez alkohol, meg drog, ez anélkül is megy, hogy igazából tudatára ébrednének a saját emberi mi voltuk rendeltetésének. És itt a különbség valahol csak ott van, hogy ha én erre, ha ez engem kétségbejt, vagy valahogy ezzel kapálózom vagy valahogy ezt egyáltalán észlelem, akkor úgy érzem, hogy van valami esély arra, hogy, hogy megőrizzem a magam indiv individualitását, ha pedig nem, akkor, akkor már ennek a hát akkor nevezünk idézőjeles összeesküvésnek az áldozatává váltam, és hát itt a tragédia az, hogy az ember azt látja, hogy annak ellenére, hogy mindenki hát egy, egy komplet személynek születik meg, egy komplett igazi embernek. Mégis úgy érzékeli az ember, hogy de lehet, hogy ez csak mondjuk egy korlátozott nem szempont alapján, hogy a fiatalok között rengetegen vannak, akik már valahogy úgy lézengenek a világban, hogy igazából nem az ember, hogy valahogy magukra ébredjenek. Ez az, ami, ami hát valahogy tragikus. Nos, uh, mi, uh, Folytatjuk a most műsorunkat most már élőben. rendkívül fontos gondolatot hangoztak itt el. Uh, én a magam részéről most csak nagyon röviden egy saját élményemet tenném hozzá, hogy ugyancsak mondhatom véletlenül, láttam azt a parkot a szombaton, ahol a Pogácsnik- a földgyógyítását végezte. Tajdonképpen mi egy reneszánsz kastélyt vettünk észre, és azt mentünk el megnézni, és. Körülötte van egy szép park, nagy ősfákkal, és akkor tűnt fel, hogy hé, ilyen faragorkőztélék vannak ott, és akkor kezdtem körülnézni jobban, hogy na mi van itt. És valóban ezek az ős régi, száz éves, meg még annál is régebbi tölgyfák, lehetett látni rajtuk, hogy félig meddig kiszáradtak, egyes ágaik ott szárazok voltak, viszont azt is lehetett látni, hogy újra kihajtottak. Tehát új életre keltek ezek a fák. És ezeken a köztéléken pedig érdekes ilyen geometikus minták voltak bele faragva. Nem volt két egyforma, mindegyik más volt. És hát én nagyon fedeztem fel, hogy ez az a hely, amiről a Gerle János beszélt. De most átadnám a szót Szegő Györgynek, aki erről többet tudna beszélni. Hát inkább csak szeretném elmondani azt a, hogy szó volt egyfajta ilyen Véletlenszerű összesküvésnek nevezte a János, tehát hogy valami fajta egymásra találásnak nevezném, hogy amikor kimentünk telepszemlére a biennale kiállítás előkészítésének folyamán, akkor találkoztunk egy számunkra érdekes viselkedésű, később kiderült pozsonyból, Németországban származott hölgyel, akinek volt egy rendezvúja sokat magával, Markó Pogacsnikkal éppen akkor ott velencébe ez a, a Sárkány és a Szentgyörgy szobor között volt ott Velencében a Szentmártérem, és hát elég gyorsan összebarátkoztunk a Markó Pogacnikkal, és mi is részt vettünk azon a azon a kommunikációs gyakorlaton, amit ő ennek a nemzetközi csapatnak tartott. És aztán részt vevőként örömmel vett részt a magyar kiállításon. És lett Magyarországon gyakori vendég. Ezekben a témákban valószínűleg egy iskolája is létezik itt, és csak hatna ez. Itt is végzett fel gyógyítást Magyarországon? Én úgy tudom, hogy igen. Az a, a lényegesebben, hogy Marko Pogacsnika a 60-as években, az akkori Jugoszláviában már volt Velencében a Biennale képzőművész kiállítója szobrászként, de egy olyan fajta szociális plastikát végzett, és most itt a, nem a bajsz. Steiner János értelmezésére, hanem, hanem ennek egy sokkal szélesebb lehetőségére gondolok. Nem tudom, hogy Markó Pogacnik milyen viszonyban volt a Rudolf Steiner filozófiájával, szóval egy hasonló valamit csinált, a, az akkori jugoszláv mondjuk úgy, hogy a de hát ez az Avangard kifejezés, mint az elején is mondtam, nincs a kelet-európai régiában legalizálva, mert az Avangard az itt nyugati, holott valószínűleg pont az ellenkezőjét lehetne kostatálni, ha ebbe belemennénk. Szóval ő volt ott, kiállító, beleszeretett ebbe a városba, ennek a történetét valószínűleg minden olasznál jobban ismeri. Ki is adott ilyenfajta turisztikai, nevezük, így, hogy idézőjelekből, turisztikai könyvet, amit a Ente Provinciale Turismo, a hivatalos olasz turisztikai állami szervezet bezúzatott ezt a könyvet. Bezúzatta, de hát óriási kultusza van hanem csak És nem csak lámcén. Nekem van fény más <laughs> vele. Tehát, arról is szó van, hogy, hogy ahogy, egy olyan közösségi gyakorlatot tud a, a pogacsnik működtetni, amiben nagyon nagy szerepe van valami fajta mozgásnak, amit visszakötnék most a az elején említett uh, Makóecgerle sáros mozgástanulmányokra, hogy valami fajta olyan angyali mozgás, amit a Marko Pogacny kifejezetten angyali indítatásuként ír le ugyancsak, képes azt a fajta a keleti uh, vallásgyakorlatban ismert uh, hatványozott energiát. Produkálni, amit itt a nyugati civilizációban elvitatnak a természettudományos alapon álló tudományos iskolák. Egészen látványos volt, vagy hát megrendítő erejű volt ezen a kurzuson akkor ott vele részt venni. És... Most egyébként ezekből a korai pogácsnik munkákból látható egy darabka a Ludwig Muzonban, ahol John cage van egy kiállítása, ahol elsősorban a Kelet-Európában történt utazásait és az itt létrehozott kapcsolatait dokumentálja ez az anyag, és többek közt a... a szlovéniai markok polgácsnékokkal kékkal folytatott találkozását is dokumentálja ez a kiállítás, ez most látható. Tehát van valamifajta olyan olyan gyakorlat, amit egyébként azok az egyvonalas rajzok, amit a az ezotériában pecséteknek szoktak nevezni, ezt valami egészen fantasztikus energialenyomatként a Pogácsnik rajzolni tud, amiket ki is állítottunk akkor a kiállításon. Most ö, eszembe jutott egy kifejezés, hogy, hogy a lakás berendezésnél használatos fengsúly, hogy tudjuk, hogy nem, nem mit találja ki, hogy hogy hova, mit hova teszünk, hanem megtaláljuk, hogy mit hova teszünk. Ez valami ilyesmi várost meg földléptékben, hogy megtaláljuk a dolgok helyét, nem pedig kitaláljuk. Úgy gondolom, hogy ha a feng súlyt behozzuk, akkor már egy, egy termékről beszélünk, ez olyan mértékig, átfogalmazódott itt a nyugati térségben, hogy ez nem egy jó hasonlat. Ez valahogy mélyebben vissza kell nyúlni, nem, nem a lakáskultúránál kell ezt elkezdeni, hanem annál a teremtő gondolkozásról, amiről itt próbálunk valamit megfogni. A, én a, az először szeretnék visszaugrani e, egy pillanatra amihoz aztán kapcsolódtak gondolatok itt később is, és itt egy, egy olyan megjegyzés volt, vagy lehet, hogy ezt a, a már a Gelle János mondta, nem is tudom, hogy az ideg, ideológiai alapon tervezett városok ellen beszélt, ami azért nagyon érdekes, mert ha valaki kritizálni szeretné, ezt a gondolatot, az pont az, hogy ez egy nagyon ideológikusnak tűnő gondolkodás. Mégis ez úgy tűnik, hogy ez egy, egy ilyen nagy lelki szabadságnak a, a víziója, amiről itt hallunk, de hogy fér ez meg azzal a, azzal a hogy mondjam, csak a spiritualitásnak, vagy a vallásnak, vagy a, az ilyen ö, ö, ennek a területnek az ideológikus mi voltával. Hisz például mondjuk egy templom, amit említett Csai Attila, hogy, hogy abban mi fejeződik ki. Az egyszer kell találkozzon a megrendelővel, mondjuk a katolikus egyháznak az ideológikus véleményével is, ahol esetleg ez ütközik, vagy éppen nem. Oda, hogy jön ez ki tulajdonképpen? Itt csak egy, egy fogalmakat pontosítanám, mert ez, ez ma állandóan szembe jön velünk, hogy a, mi ez, hogy ideológia. Az ideológiát az eszmével szembeállítanám, vagy az ideával. A kettő nem ugyanaz. Hogy az eszme, vagy idea, az az érzékfeletti világban gyökerezik, ami, amihez mi amennyiben alkalmasak vagyunk rá, és méltóak vagyunk rá, az fölemelkedhetünk, és ez a érzékfeletti világból érkező impulzust mi fölfogjuk és tudjuk közvetíteni. Tehát ez nem belőlünk származik. Az ideológia az viszont belőlünk származik, tehát egy az emberi ö, tudatból ö, konstruált rendszer, amit viszont már mi hozunk létre, és adott esetben akár köszönő viszonyban sincs az érzékfeletti világgal. Tehát ez egy lényegi különbség, mert még a mai Közbeszédbe is, ami egy jellemző egy intellektuális tudat, aminek a szellemvilággal a kapcsolattal meglehetősen uh, ingoványos, vagy nem létezik, ott összekeverik a kettőt, vagy, vagy fikciónak gondolják az eszmét. Hát hogy pedig lehet, hogy arra gondolnak, hogy az ideák ideológiává lettek gyúrva? Hát persze, ez megtörtént sok esetben, de itt arról van szó, hogy, hogy azt valóban, amit, amit ugye a Makovács mond, hogy az eget és a földet összekötni, tehát itt a, az érzékfeleti szférát, az érzéki a materiális szférával összekötni. Ez egy híd. És ebben, ebben az ideológia, az a, az a materiális szféra része. Tehát azt, azt inkább felejtsük el. Ez egy kreáció. Tehát itt ezekben a, a, a épületekben, vagy gondolatokban ez a, ez a törekvés testesül meg. A másik, az pedig, be, tulajdonképpen ebből mit vettem ki, az, hogy, hogy Gelle János számára a szabadság, a szellemi szabadság jelenti a legtöbbet. Tehát nem, nem valakit valamire rákényszeríteni akar, hanem azt szeretné, hogy az emberben, mélyben, milyen meglévő, természetes képességek, a szépség és a harmónia iránti képessége, ezt ez ki tudjon bontakozni. És a, ehhez kapcsolódik az is, hogy szerintem, legalábbis én így értettem, hogy a, az oktatásra szemben nagyon, vagy nagyon kritikus véleményt fejeztetek ki, amikor amikor azt mondja, hogy egyetemek helyett szabadoktatásra volna szükség. Mire, mire gondoltatok ilyenkor? Hát mellékesen meg lehet jegyezni, hogy Jánosnak egy-két gyermeke az, az Valdolf iskolába is járt, tehát nem véletlenül mondja ezt. Itt alapvetően arról van szó, hogy, hogy és itt a Megint csak szerintem fontos egy különbségtétel tenni, hogy a szabadiskolát nem azonosítjuk a liberális szemléletű ö, ö, oktatással, hanem ugye, itt arról van szó, amit a, a János a bejátszott egyik részletben is mondott, hogy ö, mint emberek, ö, individuális képességekkel születünk erre a világra, és az oktatásnak az a feladat, hogy ezeket a képességeket kibontsa, mm. és szabadon bele, beleáramolhassanak ezek a társadalomba. Eh, akkor nem szabad egy oktatás, hogyha, hogyha ezt a a szabad kifejlődést elkezdi terelni, vagy az állam ideológikus okokból, emlékezzünk a szocializmus időszakára, vagy a gazdaság, mert őnek ilyen és ilyen szakemberekre van szüksége, és akkor ezért szakosítja úgymond az oktatást. És itt az a nagy csapda, hogy azt gondolják ma, ma szakemberek, politikusok, hogy hogy hát használható embereket kell, piacképes embereket kell képezni az oktatásnak. A középkori szabad egyetemeken még nem erről volt szó, hanem ott ugye a hét szabad művészetet oktatták, ami egy az egyetem kifejezés, univerzitás is az univerzum egészéről való tudást ö, ö, állította a középpontba, és hogyha erről szerzett a hallgató egy átfogó tudást, ez alapján bármely életterületen megtalálta maga helyét. És nem kell őt terelgetni állami vagy gazdasági eszközökkel, hasznos ember tudott lenni. Mert látásmogat kapott Igen, és az termékenyen bárhol legyen belőle mérnök vagy földműves vagy akárki, az, az, az a szellemből származó impulzust bele tudta árasztani. Tehát itt erről, erről beszél a János, és, és ez az, ami, ami mai napig a, most akár nem kell, hogy itt napi politikába belemenjünk, de jó lenne fölemelkedni erre a szintre, hogy erről nézzük meg, hogy mi az szerepe az oktatásban, van-e értelme egy nemzeti alaptantervnek, vagy egyáltalán mi, mi az, hogy szabad iskola. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy ugye bármit, amit a gyerek akar, azt tanul, nem, mert itt egy teremtett e, emberi konstitúció e, ismeretéről van szó, aminek szellemi, lelki és fizikai része van, és egy időbeni fejlődési ritmusa, és az ehhez, e, ennek a szabad kivontakozása ez egy legmagasabb értelembe vett szabadságban tud megtörténni. Nekem az a rossz sejtemem, hogy ehhez még egy egy egyházi vagy vallásos oktatási sokszor túl tának tűnik ehhez a szándékhoz képest. Hát ma már azzá vált, Igen. de, de ez, ez nem ilyen volt. Tehát mindig ugye ezek a, a, a, a középkori egyetemek, amiről szólunk, hát itt ezeken olyanok tanítottak, mint mondjuk Akvinoi Tamás vagy hasonlók. Tehát ma már nem itt vagyunk. Hát az jó, hogy mondod az akvinoi tanást, mert akkor megyünk az urbanisztika felé, amiről azért nem, nem. nem volt eddig szó, és a János kapcsán talán ebbe az irányba is Még. emlékeznünk kell. Tulajdonképpen azt, azt hoznám egy bevezető gondolatként szóba, hogy hogyan gondolkozott a A városról János azt mondta, emlékszem egy konkrét épület, mondjuk úgy, hogy átadása kapcsán, hogy amennyiben egy városban radikálisan és hirtelen mozzanatként erősen átalakítunk, egy akkor meginog vagy elvész az identitásunk, és tulajdonképpen az egész városvédő magatartása ezen a szellemi alapon állt. Nem tulajdonképpen nem egy, egy nosztalgikus ragaszkodás valamilyen formációhoz, hanem ahhoz a esetleg több generáción Családi tapasztalaton és kollektív emlékezeten alapuló városi identitáshoz rendelte ezt az egész kört. Hogyha hozzászóltok, ha közben kikeresem, talán erről is van itt egy olyan gondolat, amit föl lehetne idézni. Nekem van még egy kérdésem, addig esetleg azt meg tudjátok találni, hogy... Mert azon gondolkoztam, hogy miért épp az építészek között merül fel ez a tulajdonképpen ilyen forradalom, de inkább, hát én most merném egy kicsit ilyen spirituális jellegű gondolatnak nevezni ezt inkább, vagy, vagy lehetnek ezotérikusnak is nevezni szinte, mert valami nagyon mély, nagyon a lélekhöz tartozó dologról van szó. Mert mondjuk a, azt, mert az építészről, hát igazából hol képezik az építészeket a műegyetemben? És építész mérnök lesznek belőle. És valahogy a mérnökséghez ez a dolog ö, nem látszik erősen tartozónak, hisz ott ott elég, eh, hogy a világos fizikai szabályoknak és technikai feltételeknek kell, a, mondjuk legalább ö, alapvetően megfelelni. És a, a, a, ezeknek a dolgoknak pedig nincsen ilyen exakt leírható ö, módja, mint ami a mérnök munkájában ez az egzaktság vissza kell, hogy köszönjön. Mondjuk, a, mondjuk az írónak, mindig szoktunk mondani az író és a felelősség, ugye? Ez, ez, ez állandó gondolat, hogy az író felelősség, de hogy az építésznek is egy hasonló felelőssége van, az is, mert hogy mondják, hogy a jelet hagy akarva, akaratlanul, hogy az a jel, mint az író által hagyott jel, az, az egy befo befolyás a, a, a világunkon, társadalmunkban? Hát ugye az építészet mágia, és hogyha ennek a kérdésnek a legnélyére akarunk visszamenni, olyan szintre, mint ahogy ez az Atlantis probléma is, akkor itt a Káinábel problémáig kell visszamenni, hogy ugye a Ábeli uh, ág leszármazottja volt Salamon király, aki a minden kozmikus bölcsességgel rendelkezett, de uh, nem volt képes megépíteni a templomot, és ezért uh, meg kellett keresnie a Hirámot, aki a Káini leszármazott, aki az első építész volt, úgymond, mert csak Hirám volt képes a templom megépítésére ő ismerte az anyagnak a titkait, és hogy hogyan lehet abban az égi harmóniát tükröztetni. Tehát az építész az, ezt a két világot köti össze, és az az, a, az anyagnak a legmélyebb ismerete és a legmagasabb ismeret egyaránt hozzátartozik. Tehát ezért, ezért ez, a, ez a kapcsolat, amire azt gondolom, hogy a, a János ráirányította a figyelmet, különösen markáns módon ebben az Atlantis-i kiállításban. És ez az, ami, ami ma leginkább hiányzik az építészetből, vagy a város építésből, várostervezésből És akkor majd hallgassuk a részletet. Tehát, amit mond János, szerintem ide kapcsolódik nagyon erősen. idézem. a múltból a holt tárgyak világából az épületek eltűnedeznek, a holtak is meghalnak. Valami még itt marad az utolsó kő elhordása után, feloldódó emlékek, homályos lóképek. Ami végül megmarad belőlük, az ahhoz hasonlatos, amiből megszülettek. Csak hogy a helyzet fordított. Bábállapotuk az, amit most már az ember hordoz magában öntudatlanul, és lényük teljes, kibontakozott formája az, ami az angyal birodalmába kerül vissza, meddig az idézett. Nincs igazából lehetőség azt mondani, hogy ez a ház csúnya bizonyos szabályokat nyilván az országos építésügyi előírásnak és a budapesti szabályoknak a betartatását azt a építési osztálya megkövetelheti de hát az eddigi tapasztalat szerint egyáltalán nem követeli meg, hogy a városképbe illeszkedő épületek kerüljenek az újabb helyére, és ez az, ami rendkívül súlyos probléma, hogy a város szövetet, ami itt valóban Budapesten egyedülálló módon őrzi a klasszicista városnak a, egy nagyobb egységben az eredeti képét, tehát ezt a város szövetet olyan épületek bontják meg, amelyek nagyon durván megsértik magasságban, laksűrűségben, homlózat kialakításban, színekben azt a hangulatot, amelyet, amely jellemzi ezt a negyedet. De hát itt ez még hozzá kell tenni azt is, hogy ráadásul ez a világörösség része is, mert az Andrássy út a világörökség által védett terület, ez annak a védő kerül. A nemzetközi megállapodások szerint, amelyet a magyar köztársaság jóvá hagyott, tehát csatlakozott ezekhez a nemzetközi egyezményekhez, ennek a világörökségi területek a kezelésével bizonyos előírások járnak, tehát ki kell dolgozni egy kezelési tervet, ez megtörtént, csak ezt nem léptették életben, nincsen ennek végrehajtási utasítása. Nem hozták létre azt a kezelői irodát, amely ezeknek a kezelői... Ez a kinek tüntetés? a dolgok lett volna? Ez a Kulturális Minisztériumnak a hatáskori tudomásom szerint, azért követeljük, ez az egyik a, a mai... Tehát ez nem is probléma már ezen a szinten. Nem, nem ez m -m. egy országos kérdés. A mai tüntetésen 12 pontot olvasott fel a szóvás egyesület,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 kerületi szabályozási tervekbe, és annak megfelelően járnak -e el. Tehát például nem lehetne telek összevonást elrendelni vagy engedélyezni, amit megtörténik, mert ez eleve egy nagyobb léptékű épülettel jár. Nem lehetne ezeken a területeken a laksörűséget növelni, tehát ha itt ezen a két telker volt mondjuk még így is, hogy rendkívüli módon összehű voltak eredeti, mondjuk a Hild idejében két lakásnak tervezett szinten mondjuk volt nyolc lakás jelenleg. Hogy megosztott, az Megosztottak lakás? lakások, természetesen is egész nagy lakások voltak. De akkor, ha itt volt mondjuk négyszer nyolc lakás ebben a tömbben, akkor nem lehet száz lakást a helyére építeni, mert hiszen ennek az autóforgalom szempontjából és nagyon sok szempontból egy olyan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 Hát ezeket nem szabad a ez terhelni, az nem bírja a város. Azért vált egy ilyen ö, ö, központi kérdésé, mert, mert hát igazából a, mondjuk, hogy a rendszerváltás idején az utolsó, mondjuk azt, hogy inkább nem akarom ezt annyira évszámhoz kötni, hogy eseményhez az utolsó, Körülbelül 20 évben e, fordult meg olyan mértékben a közgondolkodás, mindesetre a 80-as években, hogy, hogy a városra úgy tekintsünk, mint egy, mint egy olyan értékek halmazára, ami a, a városi identitásnak, a városi tudatnak, annak, a, annak az érzésnek, hogy én hogyan kötödöm a városhoz egy e, a része, ami, hogyha egyre jobban pusztul, egyre jobban vész el, akkor, um, akkor egy elviseletetlen lelkiállapotot teremt, amelyben, hát egyszerűen az ember nagyon rosszul érzi magát, pontosabban egyszerűen elveszít olyan fajta fogódzókat a maga életéből, ami ami, tehát azt gondolom, hogy az egzisztenciához mindenképpen szükséges. Tehát itt valami olyasmiről van szó, amit én nem igazán, ilyenek vannak építészeti, meg, meg művészettörténeti vonatkozásai, de alapvetően ezt tartom fontosnak, hogy egy város a saját lakói számára egy otthon egy olyan kötődést jelent, ami nélkül hát az ember elvész, és hogy amúgy is a a helyzetek, amelybe az emberek belekerülnek manapság, ez folyton e felé az elveszés felé az atomizálódás felé mutatnak a családok bomlanak a alapközösségek bomlanak tehát minden bomlik az emberek körül az egészek összetörnek és hogy ebben az az épített környezet és az ahhoz közvetlenül kötődő szellemi környezet, ami hát összefonódik azokkal a az épületekkel, amelyekben történt valami, tehát az, hogy egy kávéházi élet hogy szűnt meg, és itt tovább, tehát azok a helyi közösségeknek helyett adó terek megszűnnek. Ez egy olyan folyamat, amelyben az ember úgy érzi, hogy nem muszáj őriznünk a saját környezetünket, vagy megtartani az értékeinket, és amit hozzáteszünk, az ne álljon szemben azzal, amit mi hát a magunk számára fontosnak tartunk. Tehát úgy hiszem, hogy ez az a Folyamat, amit te joggal nevezel a város szempontjából egy rendkívül jelentős kérdésnek. hogy a város maga nem... Ő tartja kézben ezeket a folyamatokat, és hogy nincsenek olyan hosszú hosszútávú programjai, amelyek megfelelő csatornákba terelik ezeket a peruházási szándékokat, és amelyek nyilvánvalóan kimondanák, miközben hát ezen ügyködik a műemlékvédelem, meg a civil szervezetek, hogy nem arról van szó, hogy mostan jelöljük ki azt a négy házat, amit nem lehet lebontani, vagy hatvanat, vagy nyolcvanat, hanem arról van szó, hogy nézzük meg, mi az a három, amihez egyáltalán hozzá lehet nyúlni, mondjuk a nagykörúton belül. Tehát, hogy, hogy itt nem ilyen, ilyen buldózer politika kellene, hogy érvényesüljön, ami tényleg csak a Ceausescu-nak az űrült ilyen falu rombolására emlékeztet, hanem pont a fordítottjáról van szó, hogy mi az a nagyon lassú, nagyon óvatos, nagyon előkészített folyamat, ami tényleg megőrzi ezeket az értékeket, nem mint műértékeket, hanem mint egy olyan élhető várost, amelyben a lakók, hát otthon tudják érezni magukat, és megfelelő lakáshoz jutnak. Ez az egész persze, mondjuk egy, egy, egy tőke igényesebb folyamat, de hát nem Látom arra való törekvést, hogy azokat a befektetőket részesítsük előnyben, azokat keressük meg, akik erre hajlandóak és vállalkoznak, vagy a civil szférának, a lakosságnak azt az erejét próbálja, próbálják mozgósítani, ami hát ebben segíthetne. Mondjuk az András úti palották esetében nagyon nyilvánvaló, hogy meg se kísérelték a lakóknak eladni a lakásaikat az Andrássy úton, meg se kísérelték azt, hogy, hogy lehetővé tegyék azt, hogy létrejöjjön, hogy a lakók maguk hajlandók felújítani, vagy megtalálják a módját, hogy felújítassák ezeket a házakat. Nem, tűnjenek el, menjenek el, majd egy iroda, e, igen, a megfelelő e, manipulációkkal a háttérben a különböző, e, hát... Ezekben az akcióban résztvevőknek a megazdagodása árán létrejön valami, ahol beköltözik ugyanegyi iroda, aki rendbe, rendbe hozza ezt a, az épületet, de hát közben eltűnnek az András út lakói, amit én egyáltalán nem tartok egy egészséges folyamatnak. Nekem volna néhány kérdésem, és ö, nem teszem fel őket egyben, mert nem lehet megválaszolni. Az egyik az, egy kicsit vissza. Nos, eddig tartott a ö, prospektív visszatekintést, tehát Gerle János ö, hangát hallottuk, most ö, ismét folytatjuk a beszélgetésünket Szegő György és Egyszeri Attilával. Hát erősen a közepébe vágtunk az orrubanisztikának ezzel, ö, és hát hogy mondjam, a magas tatról kintelen, kelletlen, igen, le kell, kell tereszkedjünk a a valóság nagybácsihoz, amit ami tapasztalunk magunk körül. E, és e, hát ugye az első hangfelvétel az 2006. Március 4-én készült, amikor ő éppen a kereveszen 40 e, számú ház előtt tartott tüntetésről egyenesen érkezett a stúdióba. Több alkalommal is e, voltunk ott tüntetni a ház lebontása ellen amit végül is úgy, ahogy sikerült nagy nehezen megakadályozni a ház szempontjából komoly veszteségekkel. De hát ez így nem lehet megvédeni a várost, hogy egyenkét elmegyünk tüntetni minden egyes veszélyeztetet ház elé, mint legutóbb, ugye a bazilika előtt volt egy hasonló akció, szóval elképesztő állapotok folynak egy elvileg nyilvánított város negyedekben is. Tehát ezen már az időség hogy hogyha semmi nem védhetné meg ezek a értékeinket. Mi a élménye egyeketek erről? Hát azért ezt hozzá kell tenni, hogy a János nem csak ilyen egyedi partizán akciókba vett részt, mert ez sem az volt. Tehát a, ő is tagja volt az Élőlánc Magyarországért pártnak, és ezen belül az Élőlánc Budapestért Egyesület tevéken résztvevője, megpróbálván ezeket a folyamatokat hogy a politika szintjére is átvinni, és ennek kapcsán eszembe jut egy most is élő téma, jó két évvel ezelőtt a Jánossal közösen vettünk részt egy konferencián, amit Szabadkán az ottani városvédők szerveztek, ahol szintén egy tulajdonképpen ostobaságból, tehát semmiféle ilyen etnikai alap, alapú politika nem állt a háttérben. Egyszerűen a városvezetés ostobasága, és némi pénzésséggel tá társulva ö, veszélyeztette ö, nem egészen Szabadkának a szigorúan vett legbelső történelmi városmagját, hanem az azt övező ö, területet, ahol sok értékes ö, épület van, ezek zöme földszintes ö, lakóház, de az egésznek a struktúrája, a telekoztása, az arányrendszere is értékes és védendő, és ezt tervezte a városvezetés letörölni, és egy intenzív, zártsorú beépítésű, több magas szint számú épület tömeggel helyettesíteni. Most itt ezt csak azért említem meg, mert itt a ugye ilyen sétákat ö, szerveztek a helyiek, és az a fajta beavatkozás az most, most az ottaniak, az ottani városvédők a, a, egy Mosoly Szabadkáér című ö, egyesület, ami szerb és magyar ö, vegyes ö, civil csapat, ők ök, ö, nagyon érzik a János hiányát, és talán ö, ö, János is biztos, hogy, hogy örömmel részt vett volna abban a legutóbbi sikeres akciójukban, amivel ténylegesen sikerült befékezni ezt a városrombolást, méghozzá egy, egy rendkívül szellemes módon. Megtudták, hogy mely épületeket szánja a vezetés bontásra, és ezekre az épületekre, ami több száz épület, egy-egy gyászjelentést ragasztottak ki. És mert ezáltal tudták meg a benne lakók, hogy mi, mi vár a házukra. Ők Most ők se, ők se tudták, és ebből egy olyan mértékű felháborodás volt, hogy, a, hogy a, gyakorlatilag a városvezetésnek körülbelül két héten belül vissza kellett vonni az egész rendezési elképzelését. Úgyhogy tehát ilyen, ilyen akciókkal meg lehet védeni, a várost, és föl lehet ébreszteni a, az embereket, de, de itt is az a feladat, hogy egy gyakorlatilag rá kell kényszeríteni a, a városvezetést, hogy, hogy tanuljon egy kicsit, sajátítsan el bizonyos gondolkodásmódot, ami ott, ott például teljesen hiányzik. Itt Budapesten nem mondanám, hogy, hogy teljesen hiányzik, itt viszont a Kőkemény érdekek küzdelme az, ami, ami mondjuk egy ilyen, akár egy ilyen Herceg primás utcai történetet, vagy a király utcai történetet elő tud idézni. Hát ő nem ok nélkül beszélt itt a műsorban is a területi védelem szükségességgel, ő nem lehet egyenként, házanként megvédeni azt a várost, és számtalan alkalommal évek óta ö, sürgetjük, és nem csak mi, hanem sokan civil szervezetek, legutoljára a még Védőszervezete is, hogy ö, ö, erre vonna a szükség, előterjesztések készültek, és ö, semmi ö, eredmény. Hiányzik a város koncepciója itt Budapesten is. Szerintem Szabadkán is hiányzik. Ebben a 2000-es Velencei Biennáléban részt vett kiállítóként egy szabadkai fiatal építészekből álló csapat, akiknek volt koncepciójuk, akik vissza akartak állítani ott egy betömött csatornát, ami valami fajta ilyen sétáló lassú város gerincele lehetne lett volna, nem ebbe az irányba megy a dolog. Nyilván itt a romániai előbb említett őrült falu szintjén kell fogalmazni még akkor is, hogyha nem erről szól a műsor. Abban a műsorban részt vettek kasai, akkor fiatal, vagy középkorú és fiatal építészek, akik a főtérrel foglalkoztak. Tehát volt akkor, és most már ez egy olyan dimenzió, ami, ami visszakérdez a városvezetőkre, hogy mit tanultatok ezekből a, a nemzetközi porondon megjelent víziókból. És erre azt lehet mondani, hogy semmit. 1906-ban Palóczi Antal azt mondta, hogy előbb koncepció, aztán a szabályozók. Szóval nem, nem arról van szó, hogy valamiféle műemlékvédelmi szabályzó jobban kellene, hogy fékezzen. Hanem, koncepció kell, ahol ezek hát, a dolgok egy struktúrát alkotnak. A kultúra függő? Hát kinek a fejében? Többek között, igen. Hát és itt még azért egy dolog még eszembe jut, ha már városról van szó, hogy, hogy, hogy nem véletlen, hogy János a, a századfordulónak a építészetének a legkiválóbb ismerője volt, és és ugye Komor Marcell és Jakab Dezső munkásságát is ismerte, és ott pontosan ezen a városvédő konferencián is e, abban a fantasztikus Szabadkai Városházában e, volt a konferencia, ami Iker testvére a Marosvásárhelyi Kultúrpalotának, és e, e, itt az a vízió sejlik föl, az a az a virágkor, ami ennek a szecessziós építészetnek a virágkora volt, és amit az első világháború lefejezett, ami a kárpát medencének egy sajátos egységét tette lehetővé, ahol lehetséges volt, hogy Szabadka és Marosvásárhely polgármesterei barátok voltak, és az egyik ajánlotta a másiknak a saját építészét, és ezzel... Ö, megteremtette két várost a, a, annak a identitását, ami a mai napig hat. Tehát ez a városidentitás, ez, ez cselekvő tettekből ered, amik valahonnan ugye egy, egy a város a rómaiaknál is egy, egy, egy szellemi aktus volt, hogy kijelölni, hogy már pedig itt város lesz, és nem ebből a Süket Dumából, hogy hát ottan a, ízja, ott terelték át a marhákat a folyón, és akkor lassan kialakult, persze. Ez egy, ez egy szellemi tett, és ebből látszik, hogy, hogy, hogy ehhez, ehhez éber emberek kellenek. És nem véletlen, hogy János ezek, ezeken a területeken jelent meg, amit ő fontosnak talált, ott, ott elmondta magáért, és erre a magáét, és erre az összefüggés is fölhívta a figyelmet. Na most itt a, ö, még egy témá fél bele az időnkbe. Már egyszer érintettük, de úgy érzem, hogy ö, hát, ö, vissza kell rá térnünk, ez az oktatás. Ezzel kapcsolatban is nagyon határozott vélemény fogalmazott meg, most erre térünk vissza. Akkor hát nem is tudott mondani, de a oktatással kapcsolatban akartam, amit az ö, erőször óra végén elhangzott, hogy én újságírban beláttam, hogy a bécsi diákok tüntetnek, és most már elég régóta tart egy ilyen tiltakozó akciónben összefogtak, és lefoglalták a tantermeket, nem megedik az oktatókat, és a lényege hát, ahogy legalábbis a magyar újság megfogalmazta az az, hogy elégedetlenek a bolonyai rendszernek a bevezetésével és annak az eredményeivel aminek a lényege, ahogy egy kicsit jobban belátok magam is oktatóként egy, hát egy ilyen globalizálás az egyetemi oktatáson belül, felső oktatáson belül, ami gyökeresen ellentétes az egyetemi oktatásnak azzal az attól által idézett eredeti középkori formájával, ahol az, aki tanít, a mester, az, az egy olyan szubjektum, egy olyan személy, ami semmiképpen nem globalizálható. Tehát van valaki, akinek van egy, egy személyes tudással melyet átad azoknak, akik körésedeklenek, mert éppen őt választják, mert őt fontosnak tartják azt a fajta tudást, azt a fajta gondolkodás és szemléletmódot. És ez egy, ez egy sajátos dolog, hogy én X-nek vagy Y-nak a tanítványa vagyok, ez nem egy szabatos dolog, de arra alkalmas, hogy valaki azt, ami iránt vonzalmat érez, abban a legmélyebb tudással szert tegyen. Most, ha ezt a fajta dolgot Csereszabatosság kívánjuk tenni a balonyai oktatás révén, hogy bárki bárhol folytathatja. Ez így hát ahhoz vezet, hogy, hogy minimalizálni kell azt a tudásszintet, amit az ember ebben az oktatási rendszerben elérhet. Másrészt hát az, az egész kreditrendszernek a hogy rendszer együtt gyakorlatilag az az eredménye, hogy mindenfajta szociális tartalmat száműztek az egyetemről, tehát az egyetemi hallgatók közötti kapcsolat, a tanulásnak, a közös tanulásnak, az együttes haladásnak mindenfajta formája megszűnt, és hát lényegében ebben a három évesre szűkített első fokkal, Igazából nagyon sok helyen kilátástalanná értelmetlené vált, nem nincs célja igazából a tanulásnak. És hát Magyarországon ezt meg különös módon ambicionálták, hogy ezt maximálisan bevezessék ezt a rendszert, tehát alig van olyan kivétel, ahol megmaradt a az a fajta oktatás, amely egyetlen oktatási folyamaton belül adja azt a kívánt tudásszintet, amire hát egy szakmán belül szükség van. Ezért például az, hogy, hogy egyfajta tárgynak, akár az ökológiai szemléletnek egyáltalán mikor van helye, vagy hol van helye ebben a rendszeren belül, ez is teljesen bizonytalanná vált. Most nyilvánvaló, hogy a normális gondolkodás szerint egy ilyen szemléletnek a, el kell kezdődni az oldalánál, vagy a tehát ott, ahol egyáltalán, vagy a családon belül, tehát nem igazán a felsőgondolkodás szintjén különnek megkezdődnie, de ott, ahol valóban egyfajta szakképzés folyik, ott ennek egy nagyon világos helye volna. Most ez egy nem az építészeti oktodáson belül, amennyire ezt én Látom, hogy természetesen nem egy, nem egy alapos és teljes ismeret. Ez legfőjebb egyfajta mellékinformáció. Tehát vannak az építészettel kapcsolatos szakismeretek, amelyeket el kell sajátítani, amelyek egy nagyon régi módis szemléletet és egy nagyon, és nagyon nehezen változó szemléletet tartalmaznak, és ehhez akár a színek használatával kapcsolatos információk, vagy más ilyen, ilyen periferiális anyagok mellett jelenik meg az, hogy hát van egy ilyen téma is, hogy a környezettel kapcsolatban hogyan kell viselkedni, de, de nincs olyan oktatói hely Magyarországon, ahol ez hát a maga helyén szerepelne, vagyis az alapszemléletet adná, tehát hogy maga az egész szakmai képzés az, az ezen alapulna, vagy ennek a szemletnek a jegyében történne. Holott, hát nyilván, ha valamire a jövőben, akkor éppen erre volna szükség. Valahogy Nos, itt kapcsolnok vissza ismét a beszélgetésben. Hát megint a, abszolút a lényeg közepébe vágunk ezzel, hiszen az, aminek az eredményeit, vagy következményeit inkább így mondanám, látja magunk körül, az alapvetően ez indul ki, amit hát valahonnan hozunk, és hát itt van a, a forrása az egésznek, hogy ez a szemlélet rossz kondicionásból fakad, Ráadásul a helyzet ilyen szempontból nem hogy javult volna az elmúlt időszakban, hanem pont ezzel a Gála János háttal is ostorozott bornyai rendszerem, és csak romlott is. Bár emlékszem, hogy sok vita volt éppen a oktatással, felső kapcsolatban, a Urbanizikai Társaság keretén belül is, de az eredményét éppensége nem látom, hogy, hogy bármit megfogadtak volna, hanem mint a véralmi lépegető, csak úgy mennek előre a folyamatok. Igen, hát ez a, ez a bolonyai rendszer, ez, erre már szinte alig emlékszünk, de lényegében ez, ez felülről lett ráerőltetve az egész unióra, és arra sem emlékszünk már, hogy ez egyfajta oktatási minőségbiztosítási rendszer bevezetésével indult, ami... Minőségbiztosítás ez az ipari sorozatgyártásból származik. Tehát ez ugye szabványosítja a kimenő terméket, ami jelen esetben a itt, itt hallgató, -es Igen. Ugye a kimeneti Igen. követelményeket fogalmazza meg ugye a gyártósor végén. És ez, ez az egyik, hogy, hogy ugye szabványosítja és csereszabatossá teszi a tudást, és a, a kultúrának a lokális jellegétől, e, vagy karakterétől függetlené teszi. A mestertől, a mestertől is, és, a, és ugye gyakorlatilag szétrobbantja az évfolyamokat ezzel a kreditrendszerrel, tehát itt, itt atomizált hallgatók ülnek egymás mellett, akik, de tankörök sincsenek, évfolyamok sincsenek jószerével, e, úgyhogy ez, ez is döbbenet, és hát ugye most ez az ez aktuális folyóvita egyetemi oktatással kapcsolatban, ami, ami gazdasági aspektusból is azt eredményez, hogy el, elhúzhatják 7-8-10 akárhány évig az egyetemet. De ez mondjuk mellékes. Itt, ami, amiről a János is beszélt, az a, a mester-tanítvány viszony, a, ami személyes, és ami, ami a, a középkori egyetemeken a szabad tanárválasztás mellett a szabad diákválasztás is megvolt, amiről ma nem tud ugye, senki semmit. Tehát addig világos, hogy a diákok ahhoz, az oktatóhoz jelentkeznek, akitől a legtöbbet remélik tanulni, de az a jog már egyáltalán nem világos, hogy, hogy az oktató viszont válogathat, hogy kinek hajlandó tanítani és kinek nem, mert szerinte az nem oda való. Tehát ez, ez, ez megint arra utal, hogy az oktatás, egy szellemi kapcsolat, az nem demokratikus, hanem hierarchikus. Ott, ott személyes tudás átadása történik attól, aki rendelkezik ezzel, és nem mindenki rendelkezik, annak a számára, aki képes ezt befogadni és használni. És aki nem képes, annak más életterületen kell megteres, megkeresni a maga területét. Most ez, ez a bolonyai rendszer ezt fejel, fejel, tetejére forgatta egy egyértelműen úgymond versenyképességi gazdasági szempont alapján. Ez csak a, hogy mondjam, az egyetemek üzemeltetőinek vagy a megrendelőinek jelent előnyt? De hogy? Az Éppen hogy nem. Az egész egy az egész világra kiterjedő gazdasági hatalmi fölény következménye, csúnya szóval az egyetemek szintjén is lezajló gyarmatosításról van szó. De honnan ez egy, mondjuk ki ez egy amerikai eredető? Én nem nevezném ezt így, nem kötném országhoz. Uh -huh. Nyilvánvalóan a gazdasági fölén birtokló gazdasági erők irányából jön ez. Nem tudom, hogy Bolonyában van-e bolonyai rendszer, de azt tudom, hogy Velencében, ahol 25 millió turista ellenére is érezni annak a városnak a motorizációval, szembeni fantasztikus szellemi kisugázását a várossal összevont Mestre partján egy Pierre Carden nevű világmárka szeretne egy, nem tudom, 400 méteres tornyot építeni, és nem biztos, hogy a velenceieknek sikerül ezt megakadályozni. Tehát, lehet, hogy a Bolonyai Egyetemen is bolonyai rendszer van. Maga az, hogy egy ilyen elnevezésbe csomagolják a dolgot, az is valami fajta ilyen ügyes trükk. Uh -huh. nagyon, nagyon, tehát az előbb használhatók ezt az ébert, éberséget, igényel. éberséget igényel ez a, ez a világ, Hát egy félmondatot ide beszúrhatok, hogy a, az Szívesen. egyik alapított dokumentumban, ami a bolonyai rendszer bevezetését javasolja a tagországok oktatási minisztereinek, szerepel egy kifejezés, amit rendkívül jellemzőnek találok, a nyomatékkal való bátorítás. <gül> hát ez, ez körülbelül az, amikor egy tukert a hátadba nyomnak. Ez a nyomatékkal bátorítás, hogy tessék ezt bevezetni, és akkor, akkor majd ez is ez lesz, és meg is történt. Hmm. Ez azért ugye nagyon érdekes mert itt azt szeretnék visszakapcsolni az előző beszélgetés részhöz, ahol a politikusokról és a befektetőkről eset szólni, hogy ezeketnek ez, ez így ki lett volna mondva, tehát, tehát, és a, a kultúra hiányáról, hogy az a szemlélet, akik, dikt, ak, akik diktálnak, azokból, azoknak nincs meg az a szemléletük, amivel átfogóan az egészet képesek volna értékelni, nem nagyon szűk, hát igazából anyagi érdekek szerint gondolkodnak, és nagyon távú érdekek szerint. És egy óriási szakadék van egy között a gondolatrendszer között, és az ő gondolkodásuk között, ami, amire azt mondom, hogy nyilván ott tanulni kéne, tehát ott, ott ezt át kéne tudni adni, és ezt meg kéne tudni tanulják, azok a, az emberek, akik majd a jövőben döntenek a, egy város sorsáról, vagy akár csak egy, egy, egy kisebb e, a lakó közösségnek a jövőjéről, hogy tehát itt egy olyan mértékű szakadékot érzek, ami, amit most azt kell mondanom, hogy szinte e, végletesnek tűnik, hogy van ebből, ti láttok ebben, Közeledést. Úgy, úgy gondolom, hogy, hogy ez annyira a lényeget érinti, amit szakadéknak nevezel, azt úgy lehet megfogalmazni, hogy akik egy város fölött döntenek, ugyanannak a bizalmi válságnak az áldozatai, mint a, a rossz döntéseket a városban elviselők. Ennek a bizalmi válságnak az áldozat az egész társadalmat áthatja. Ez a fajta bizalmi válság, amit az olyan ügyes trükkök, hogy az Európai Egyetemi Képzés egyik legősibb fészkéről, bolonyáról elnevezni azt a rendszert, ami ennek készül az ellenkezője. Ez az új új rendszer, ez táplálja, ez a, növeli. A verbalitás szintjén, ami, ami csak egy nagyon pici szerete a... A kommunikációnak, hiszen erről beszéltünk végig ma, hogy van egy szellemi szintje a kommunikációnak, ami majdhogy nem megszűnőben van. A verbalitás szintjén is folyik a, a, mondjuk úgy, hogy az átver, a tudatos átverés, bolonyai rendszer. Uh -huh. Még annyit fűznék hozzá, hogy azért hogy ne, ne, ne essünk itt végképp depresszióba, hogy, hogy azért ellentétes irányú folyamatok is vannak, mint ahogy itt is a... E, ugye János a, a oktatásban volt alkalma bele tekinteni, és a, most van egy olyan törekvés az európai... E, egyetemek építész karainak némelyikében, ami egyszeren levonta a konzekvenciát a válságból és abból a fajta végletekig menő szakosításból, ami az építészt egy designer szerepére degradálta. Tehát egyszerűen ez nem megy, hogy, hogy az építész lényegében egy cipőfelső részt készít egy, egy technológia csomagolására, és, így van, és újra e, igyekeznek egy, egy holisztikus szemléletet a vezérfonalává tenni az építészet oktatásnak, ami az első lépcsőben azzal indul, hogy elébük tárni a hallgatók elé a, a globális problémákat. Tehát, hogy a problémákkal szembesüljenek a klímaváltozástól a városok az urbanizációig, és minden a létünket fenyegető katasztrófával, és ebből nyerik azt az elkötelező impulzust, ami hordozza őket az oktatás során. És ezután a, a igyekeznek visszaszerezni az építésznek a karmester szerepét, ami az egész folyamatot a gondolattól a megvósításig, sőt még azon túl az üzemeltetésig, működésig kiterjeszti, és amihez ő bevon be specialistákat, de az egész folyamatot áttekinti, és nem egy nem egy csőlátó szereplőről van szó. Úgyhogy ez nem egy könnyű folyamat, mert jó magam látom, hogy ez mondjuk a műegyetemen, ahol csírájában talán most elindul, milyen sebességgel fogja az egész merev struktúrát kicsit más irányba fordítani, de erre van egy határozott törekvés, és ez még egy, egy szerencsés dolog, hogy az oktatásban meg tud jelenni, de ez önmagában még nem gyógyítja meg azokat a, a globális érdekeket, amik mondjuk egy várost formálnak. De legalább az építészekben megint megjelenik egy, egy másfajta érzékenység. Zárásként még néhány nagyon fontos gondolatot szeretnék idézni Gele Jánostól, visszacsatolva az elejéhez, amikor még a földgyógyításra, váró gyógyításra esett szó. Fontosan még a sort, hogy minkár foglalkozott, amik egy öröm, vissza a lap. Tehát először hírt olyan építészekről is, akikről a szakmás nagyon keveset tudott, akik fel jelen jelentős ő dolgot hoztak létre, esetleg távoli kevéssé ismert országokban, de, de ilyen módon e, tudomásunk szerint először foglalkoztunk komolyabban a, az úgynevezett e, építésbiológia, vagy építészetbiológia, vagy geomantiai e, témakörnek az építészeti vonatkozásaival, hogy azok az e, egyébként a középkori rendkívül, egymódban ismert és használt e, érzékenységek, hogy az ember képes a ö, föld felszínen működő energiáramlásokat érzékelni, és hogy a, és az építésben ezeket ö, a maga javára felhasználni, ami mégis alapja, például a középkorig a ennek van egy, ö, egy, egy óriási elfelejtett tudáskincse, amelyet felszére kell hozni, mert a mai ö, Problémáinkra, akár a globális problémákra. Ez az egyik lehetséges válasz az építészetnek, hogy a föld erőit azt a maga javára használja, és nem pedig elhanyagolja és tönkre teszi, ami a jelenlegi katasztrofális helyzetnek az egyik ö, oka. Most az, hogy, hogy ilyenekről építészek egyáltalán beszéljenek, ez hát nagyon távoláll a mai közgondolkodástól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 ezeknek a folyamatoknak. Az, hogy, hogy mit is jelent az, hogy szerves építészet ezen a fajta, hát azt mondhatom, hogy ilyen hazafias, hűséges állásponton túl, ezt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 építészetben egészen a középkori rendkívül döntően befolyásolták egy épületnek az alakulása. Hát ezzel a, ezekkel a gondolatokkal ugye a János megint visszavitt minket a magas szatokig, a kozmikus összefüggésekig, és úgy gondolom, hogy itt, ezen a szinten fejezzük be ezt a műsort. A rávóda emlékezés, de viszont ezzel nem fejezzük be, hiszen az ő életműve itt van közöttünk, és a, a szellemünket áthatja, és remélem, hogy az, amit megálmodott, hogy a jövő építészete az, az egészen más, egy, egy, egy métikus jövő álma lesz. Hát én hiszek benne, hogy így is van, és megköszönve a Szegő Györgynek és a Attélának, hogy, hogy részt vetettek ebbe a műsorba. Búcsúzunk. közel két hét múlva találkozunk, és bízom benne, hogy a gondolatok, a magvai jó talajba estek. Viszont két hét múlva.